Аудіокниги українською від студії Калідор. Тека авторів Віталія Савченко Плетево Казкові історії Публікується з особистого дозволу авторки. Капітан Їжачок Їжачок мріяв стати капітаном корабля. Ох, які цікаві мандрівки малювались йому у снах та наяву. Особливо, коли довго сидів на березі лісової річки чи озерця, ховаючись у затінку крислатих дерев від полуденної спеки. Але життя його складалося так, що мрія залишалася тільки мрією. Цього разу Звично сидячи біля ріки, Їжачок мріяв і зітхав. Раптом поряд випірнув дідусь Бобер та й питає. «Ти чого зітхаєш, Їжача? Трапилося щось?» «Та ні, нічого не трапилося дідусю». «То чого тоді такий сумний?» Бо мрії моїй не судилося збутися. «А чому ти так вирішив? І що замрія у тебе така?» Розповів їжачок Боброві про своє саме заповітне бажання. «Час іде, а я далі краю лісу ніколи й не мандрував. Тому, гадаю, мрія моя...» Вже ніколи не здійсниться Дідусь почухав лоба Та й каже От що їжача Я тобі скажу Ніколи не втрачай надії Треба вірити І мрія збудеться Та іноді Потрібно і самому щось для цього робити Навіть просто таки Трохи оновити мрію А це ж як? – здивувався їжачок. – Ну ось, подумай логічно. Ти живеш у лісі, так? – Так. – До моря далеко. – Далеко. – А що в лісі є? – Що? – Річка, озерце, правильно? – Так. – Тож мрію можна трохи змінити, і стати капітаном човника. Ого. захоплено вигукнув їжачок. Я ж про це й навіть не подумав. Але а де я човник візьму? О, це вже точно не проблема, коли поруч моя майстерня. підморгнув дідусь Бобер. Буде тобі і човник. І веселечко до нього, та мусиш, мусиш мені трохи допомагати, та й веселіше буде нам удвох. Звісно, дідусю, зрадів малюк. У майстерні закипіла робота. Невдовзі вийшов чудовий човник. І тепер на лісовому озері часто можна зустріти капітана їжачка який вправно кермує своїм човником, переправляючи різні вантажі з одного краю лісу до іншого, допомагаючи звірятам. Отак От здійснилася їжачкова мрія, яку він тільки трошки змінив. Хатні капці для гнома Жив собі у лісі гном Буркотун. Бурчав він зранку й до пізнього вечора кожної днини. Тому лісові мешканці оминали вічно незадоволеного дідуся. Саме через прикрий характер у нього майже не було друзів, окрім мудрої сови та діда бобра. Напередодні зимових свят – Сталася з буркотуном пригода, після якої він дуже змінився. Одного передсвяткового вечора в двері його хатинки хтось тихо постукав. «І кого це так пізно принесло?» – звично пробурчав гном. «До ранку ваші справи не почекають!» – відчиняючи двері, продовжував він – Проте, яким було його здивування, коли, за прочиненими дверима, він нікого не побачив, так-так, анікогісінького. Висунувши носа на вулицю, буркотун угледів лише хатні капці улюбленого синього кольору, котрі самотньо стояли на свіжому сніжку. Повернуті носами до дверей. Отже, вони були призначені саме йому буркотунові. На снігу не було видно жодних слідів. Подарунок. Мені. задоволено промовив гном, заховавши своє бурчання якнайдалі й на потім. Звісно. Отримувати подарунки приємно всім Та залишилося питання Від кого? Якщо нема слідів То це не бобер Та й старий він, щоб швидко втекти Розмірковував гном Отже, сова Звісно Підлетіла до самих дверей Поклала капці Та й полетіла собі Але... «Але чому тоді я не чув шуму крил?» – міркував Буркотун дещо спантеличений. Постояв ще якусь мить, взяв новенькі хатні капці, поглянув на свої стоптані з безлічу дірок і причинив за собою двері. «Ох, морозець вже добряче припікає», – мовив сам собі підніс. Повернувшись до теплої хати, Буркотун одразу ж приміряв обновку. Пройшовся кімнатою і прицмокнув язиком. Теплі, зручні, гарні. Хто ж вас мені подарував? Гном уперше за багато літ мучився з догадами. Друзів у мене в лісі нема. Окрім сови та бобра. І щось мені підказує, що вони тут ні до чого. Тоді хто? Та із якого дива? Добряком мене не назвеш, постійно бурчу ще той характер. А що вдієш? Я таким вже вродився. Хоча, якщо чесно, міг би бути й лагіднішим. Та якось не вмію. Тому подарунок мені не за добру вдачу та привітність. А за що тоді? Розмірковував гном, сидячи, потім лежачи, згодом міряючи кроками кімнату, почухуючи потилицю, та нічого путнього на думку не спало. От що, ранок мудріший за вечір. Може, вранці щось довідаюся від сови, та й за подарунок треба подякувати. Хех, знати б ще кому. А може, а може, той невідомий ще сам з'явиться? покректав буркотун і ліг спати. Вночі йому не спалося. Він крутився, сідав на ліжку і йшов попити води, знову лягав, навіть один раз. Впав з ліжка, заплутавшись у ковдрі. Нарешті настав ранок. І гном, скоренько вмившись і на швидкоруч поснідавши, вибіг на поріг. Йому кортіло побалакати з сусідкою, мудрою совою. Він ще й вночі до неї подався б, але раптом пригадав, що та до сестри у сусідній ліс полетіла в гості. Сава! Сусідка!» Гукнув буркун, щойно вибіг на поріг. «Чого ти так репетуєш? Що трапилося?» Визернула з дупла сова, сонно кліпаючи очима. «Я ж тільки повернулася. Тільки зібралася спати, а ти репетуєш, мов, навіжений». Е, «Вибач, сусідко!» – мовив гном. Тут така оказія трапилася минулого вечора. І Буркотун швидко розповів свою пригоду. Сова вислухала і мовила. Ну, а я чим можу тобі зарадити? Ось хочу спитати. Це часом не ти? А може Бобер мені такий подарунок зробив? Бо більше й нема кому. Е, Бобер, тобі до свят інший гостинець готував. Але я не можу сказати, що саме, бо це не чесно. А я, я зараз. Сова пірнула у своє дупло і замить повернулася з яскравим пакунком. Ось мій подарунок. Носи здоровий. «Хотіла ввечері під час чаювання тобі віддати, але хай уже!» а, «Дякую! А що це?» – запитав гном приємно здивований. «А ти розгорни!» – порадила сова. Буркотун розгорнув пакунок, а там чудовий пухнастий вовняний светрик. «Оце так!» Дякую тобі, сусідонько. То хто ж тоді хатні капці подарував, га? Загадка та й годі. Думаю, що то подарунок від мешканців лісу. У ці святкові дні кожен намагається зробити якусь добру справу для когось. Даруючи навіть маленьку дрібничку, ти ділишся світлом своєї душі з іншими. Зігріваєш тим промінчиком, чиєсь серденько, і в ньому оселяється радість і добро. Я зрозумів, розчулено промовив буркотун. А вже увечері на галявині перед хатинкою зібралося чимало лісових звіря. Сорокою скрикотухою гном передав Усім охочим запрошення на святкову вечірку, яку вирішив влаштувати на честь свят і в подяку за подарунок. Довкола сяяли кольорові вогники, на столі парувало тепле какао і ширився аромат пирога з яблуками та корицею. Подорож вишеньки Було це чи ні, ніхто точно не знає Цю історію розповіли мені дві синички Вони сиділи на дереві і жваво та весело перемовлялися А я, поливаючи у цей час квіти, почула гарну казку Тому що розумію мову птахів, звірів, комах та рослин а тепер розповім і вам. На молодій вишенці в сусідньому саду росли рясні червоні ягоди, вигрівалися на сонечку, достигали, і було їх так багато, що гілки аж вгиналися під їх вагою. Часто вишеньки перешіптувалися між собою та мріяли про те, що настане час. І вони стиглі й соковиті Стануть у пригоді людям і пташкам Була серед вишеньок одна мрійниця Яка більше мовчала У неї була особлива мрія Вона дуже хотіла подорожувати світом Дізнаватися про все довкола Якось вона вирішила, що мусить покинути матінку Вишню і своїх сестричок. Подорож вабила і кликала її, але Вишенька ще не знала, як здійснити свою мрію. Та завжди, завжди вірила, що така нагода обов'язково трапиться. І справді, незабаром вона таки помандрувала світом. А сталося це ось я. Одного дня налетів сильний вітер. Він струшував листочки, ягідки, а подекуди навіть ламав гілки дерев. Почав іти густий дощ. Ось зірвав вітер нашу вишеньку, поніс трохи понад травою та й кинув на стежку. Покотилася вона стежиною Аж до рівчака, де швидко бігла дощова вода Спершу вишенька злякалася Але невдовзі зрозуміла, що це саме та нагода для подорожі світом Не встигла вона навіть озирнутися, як стрімка вода підхопила її І понесла все далі й далі від матінки вишні Привіт, ти хто така? Пролунало у вишеньки під вушком «Я? Вишенька? А ти хто?» Запитала мала «А я Струмок, веселий потічок» «І як же ти сюди потрапила, вишенька?» «Дядько Вітер зірвав мене і кинув на стежину А швидка дощова вода принесла до тебе» ніяково промовила вишенька «О, то ти заблукала!» Може, я тебе виштовхну на травичку, запропонував струмок, бо воді ти пропадеш. Буду вельми вдячна тобі, струмочку. Підняв струмочок вишеньку на високу хвильку та й викинув її на бережок у траву. Хай щастить, вишенько, гукнув на прощання. Дякую, струмочку, бувай, відповіла вона. У траві вишенці стало набагато затишніше, аніж у воді. Згодом дощ припинився. Вітер стих. Визирнуло ласкаве сонечко з поза хмар. Вишенька зраділа, що тепер може висохнути і поміркувати. Ось я вже й подорожую світом, роззираючись довкола, промовила вона. Трохи лячно, проте цікаво. «І куди ж це я потрапила? Ось підсохну трішечки, а тоді з'ясую!» Тільки підставила бочок під промені сонця, як поруч у траві щось зашруділо. За хвилину перед вишенькою вигулькнула мишка. «Ти хто така?» – запитала вона. «Хто я? Вишенька?» Дещо злякавшись, відповіла мандрівниця. «А що ти тут робиш?» – поцікавилася мишка. «Подорожую, та навіть не знаю, де я опинилася. Спершу зірвав мене з гілки дядько Вітер, потім я потрапила в дощову воду, якою дісталася струмка, а він виніс на траву, і де я тепер не знаю. Та й куди далі йти? Невідомо». То тобі потрібна допомога, промовила Мишка. Можу перенести тебе у безпечне місце. Ой, дякую тобі, Мишко. Вишенька дуже зраділа. Мишка взяла Вишеньку і перенесла на стежинку саду, котра вже підсохла після дощу, та й побігла собі далі у своїх справах. А Вишенька покотилася далі стежиною, набираючись нових вражень. Дорогою вишенці траплялися нові знайомі. Пані гусениця, пан Єжак, пані Синичка і навіть пан Кріт. І так сподобалося вишенці у цьому новому для неї світі, що вона вирішила залишитися тут жити. Ось тільки хатинку треба підшукати. Вишенька довго придивлялася до різних місць саду, та все було їй не до смаку. Присіла вона засмучена на краєчок листка подорожника, аж тут знову мишка біжить. Чого, подруга, сидиш і сумуєш? Чи тобі не сподобалося в нашому саду? Дуже, дуже сподобалося, але річ у тім... Що я не можу знайти собі домівку А навіщо її шукати? У моїй нірці місця багато Якщо захочеш, живи скільки треба Ти не жартуєш? Запитала Вишенька І я тобі не заважатиму? Цілком серйозно Не переживай, не заважатимеш Місцею вдосталь Та й обом нам буде веселіше запевнила Мишка. «То як? Згода?» «Так, так, згода!» зраділа Вишенька. «Щиро тобі дякую, ти вже, ти вже вдруге мене виручаєш!» Відтоді подруги почали жити разом. Мишка розповідала Вишенці різні цікаві бувальщини і казки. А та слухала із задоволенням. Коли Мишка мала більше часу, то вони з Вишенькою Вирушали в подорож садом Вона познайомила Вишеньку З різними його мешканцями Та якось Вишенька засумувала Мишка почала Випитувати подругу Що трапилося А та тільки мовчала І зітхала Зітхала і мовчала Не хочеш казати Той не кажи Образилася Мишка І Вишенька Нарешті обізвалася. «Знаєш, Мишко, я вдячна за твою гостинність, але настав час прощатися. Пора мені вже від тебе піти!» Засмутилася, Мишка. «Чому? Адже нам так добре жилося разом!» «Я... я все тобі поясню. Ось послухай!» Продовжувала Вишенька. «На сон мене хилить дуже!» Треба мені заснути. Мушу віддячити тобі за гостинність і добре серденько. Попрошу про одну невеличку послугу. Коли спатиму, то поклич пана шпака, аби він склював мою ягоду. Кісточку посади біля своєї нірки. Коли настане весна, то з цієї кісточки виросте маленький вишневий пагінець. Доглядай його. Бо це буду я, тільки матиму трохи інший вигляд. Якщо поливатимеш деревце, то в тебе дуже скоро буде красива тіниста вишенька біля дому. На весні я пишно цвістиму і буду тішити тебе рясним білим цвітом. Улітку даруватиму смачні ягоди, якими ти зможеш ласувати і друзів пригощати даватиму тобі прохолоду у самі спекотні дні. А восени з мого листячка ти зробиш собі теплу ковдрочку і м'який матрац. А вечорами ми будемо мило собі розмовляти про все на світі. Взимку я знову міцно спатиму аж до наступної весни. Тепер розумієш, запитала Вишенька. «Так, розумію», – тихо мовила Мишка. «Тільки сомно мені, бо я дуже звикла до тебе. Але якщо так потрібно, то я, звісно, все зроблю, як ти хочеш, Вишенько». Зраділа Вишенька, вмостилася на ліжечку і тихенько засопіла, поринаючи, у глибокий сон. Наступного дня Мишка... Виконала прохання вишеньки. Кісточку посадила поруч зі своєю ніркою і щодня її поливала. Час пробіг швиденько, і невдовзі все сталося саме так, як і казала вишенька. Подруги зустрілися навесні і більше не розлучалися. Ну, хіба тільки на зимові канікули. Ось і вся казочка Про мандрівку дивної вишеньки Яка хотіла побачити світ Синички казку мені прощебетали Та й полетіли у своїх пташиних справах А я швиденько її записала Щоб вам, малята, розповісти Пригоди ельфеняток Є у світі Казкова країна, де кіт воркіт щиро товаришує з мишками ж де на ніч їм читає казки кумедний дідусь домовик, де на кожному кроці дива трапляються і за кожним кущиком несподіванки ховаються. Це була приказка. А тепер буде ще й казка. Одного дня. Точніше вечора. А якщо і ще точніше, то ночі в селищі ельфів сталася неймовірна подія, маленькі ельфенята Тіт і Таммі чкурнули з дому у невідомому напрямку без дозволу дорослих. Це був нечуваний вчинок з боку малюків, бо до цього часу. Всі мешканці селища були чемними і відповідальними. Та річ у тим, що Тіт народився страшенно непосидючим ельфенятком, з яким дорослі заледве давали раду. Він увесь час вигадував якісь капості та витівки, від яких у дорослих ельфів голова йшла обертом. На противагу Тіту, сестричка Тамі була спокійною, врівноваженою та слухняною. Проте вона дуже вже любила свого непосиду братика і завжди ставала на захист малого, коли його капості вигулькували на поверхню. Коли думаєш, що про твої витівки ніхто не дізнається, вони якимось чином обов'язково стають відомими. От тоді гучна сварка та обов'язкове покарання не забаряться, тому сестричка мужньо ділить з братиком їх, аби йому менше діставалося, кажучи, що вони разом бешкетували. Звісно, ніхто їй не вірить, знаючи її вдачу, але для годиться наказують стати в куток і подумати про свою поведінку тож Тамі вирішила, що братик буде менше збиткувати, якщо вона буде поряд з ним, і справді це час від часу спрацьовувало, хоча не так часто, як би їй того хотілося. Мама лагідно називала тіта не інакше, як мале ходяче лихо. Тато називав, де не треба, там і вродиться, а бабуся завжди казала, що за ним золоті верби ростуть. Щоправда, скільки би тіт не озирався, а золотих верб за собою жодного разу так і не побачив. Тому вирішив, що це бабуся з нього так кепкує. А сьогодні, лягаючи спати, ельфеня підмовило сестричку. Вдати, що вони сплять А насправді ж, коли всі заснуть Швиденько вислизнути з дому Аби уздріти нічне життя лісу Там мі ця ідея спершу не сподобалася Бо ж лячно і небезпечно Проте, трохи поміркувавши, погодилася Бо їй кортіло побачити Зорі, місяць, світляків та ще багато всього, про що вона чула тільки з розмов дорослих. Щойно мандрівники вибралися з дому, відразу ж потрапили в нічну казку. Високо над деревами розкинулося небо засіяне зорями. Зірнички підморгували альфенятом, Яскраво й, привітно сяючи, ніби всміхалися їм. Місяць зачепився одним рогом за крону старого креслатого дуба і, здавалося, стривожено озирався, шукаючи, хто б допоміг йому виплутатися з густого листя. Раптом поруч почулось шелестіння крил, а далі гучне «пугу». Ельфенята як стояли, так і присіли зі страху. Трохи оговтавшись, вони побачили, що поруч світяться великі, круглі очі. «Ой, дядечку Пугач, як же ви нас налякали!» Першою озвалася Таммі. «За себе, кажи, страшко, я ні з не налякався!» Задиркувато промовив тіт. Ага, і саме тому з розгону всівся на гриб дощовик, захихотіла Тамі. Тіт тільки невдоволено засопів та почав струшувати зі штанців грибну пилюку. А чого це ви самі? Та ще й уночі лісом швендяєте? Суворо запитав дядечко Пугач. А, розумієте, нам дуже кортіло побачити, який же світ уночі. Від дорослих ми чули, що нічний ліс зовсім інший, аніж вдень, виправдовувалася таммі. Але ж нічний ліс ще й дуже небезпечний. Хіба дорослі вам про це не казали? знову озвався Пугач. Хм, може, й казали. Та ми не боїмося, зухвало промовив тіт. Ну так. Ху -ху. Бачив я щойно, як ви не боїтеся, зауважив мудрий птах. Ельфенята засоромилися, аж зашарілися, що правда, у темряві, дядько Пугач, здається, цього не побачив. Чи, може, вдав, що не бачить? Про щось поміркував? А далі й каже От що, сідайте на мені на спину Тільки міцно тримайтеся Зроблю вам маленьку екскурсію нічним лісом А тоді гайда додому в тепленькі ліжечка Кіт невдоволено скривився, бо ж мандрувати самому Куди цікавіше, аніж під наглядом дорослого, який командує, наче генерал, на параді. А Тамі вдячно кивнула голівкою, тому що на відміну від братика розуміла, що вони могли потрапити в страшну халепу, якби їм не зустрівся дядечко Пугач. Коли ельфенята всілися на спині дядькові Пугачу, який звелів їм міцно триматися, вони... Майже нечутно полинули поміж дерев. А далі він став здійматися все вище і вище. І ось летять альфенята, затамувавши подих від захвату, бо зорі над ними мов коштовності сяють, а під ними світлячки мов зірочки виблискують. А ті тамі Ширяють поміж небом і землею у цій неймовірній красі. Проте все колись закінчується. Ось і мандрівка їхня також завершилася. Дядечко Пугач м'яко приземлився неподалік домівки ельфенят і почав прощатися. А тепер, дідлахи, спати. Гарних вам снів. «Дякуємо вам за все, дядечку Пугач, але дуже просимо не видавати нас дорослим, бо перепаде на горіхи», – попросила маленька Тамі. «Горост! Горост!» – дещо подумавши, відповів Пугач. «Але мусите мені пообіцяти, що більше ніколи самі до лісу втікати не будете». «Аж доки не виростете!» «Та що ж з нами може трапитися в лісі? Ми ж його знаємо, як свої п'ять пальців!» І далі комизився тіт. «Лісденний, діти, і ліснічний дуже відрізняються. Вночі виходять на полювання різні звірі та птахи, заманюють на болота та озера «Підступні лісові жахлики!» «Хапає подорожніх у свої тенета дядько Блуд!» «Та ще багато неприємного може трапитися!» «Тому поганого вам не раджу!» «Ой!» – з острахом промовила Тамі. «Я й не думала, що в лісі стільки всього небезпечного!» «От тому!» Повертайтеся додому, бо вже пізня година, порадив дядечко-пугач. Але ж ми так нічого цікавого й не побачили, розчаровано протягнув тіт. Дам вам невеличку пораду. Попросіть у когось із дорослих влаштувати вам і вашим друзям похід у ліс «І з ночівлею, і весело буде, і цікаво, і безпечно!» Підморгнувши своїм великим оком, порадив птах. «Ай, справді!» – плеснула в долонь кітамі. «Це ж так захопливо і цікаво! Дякуємо вам за ідею, дядечку!» «Дякуємо, промим ревітіт! Доброї вам ночі!» «Гарного полювання!» Дядечко-пугач здійнявся на крило і швидко розтанув у нічному небі. Альфенята попленталися додому, тихесенько перемовляючись, що цю чудову ідею потрібно якнайскоріше здійснити. А вдома на альфенят Чекала дуже неприємна розмова з батьками, які, звісно ж, помітили відсутність дітей. Та й усім відомо, що ельфи – добрі чарівники, які знають і бачать геть усе на світі. У поході ельфенятам не відмовили, але довелося відкласти на якийсь час. Аж поки малюки – Заслужили його Своєю Доброю поведінкою І старанним Навчанням Наймолодший Вітерець Високо в горах У печерах Неприступних скель Аж там, де вершини в небі Приміряють хмаринкові Панамки Живуть брати Вітри з усього світу. Всі вони вельми заклопотані своїми справами, а до рідного дому злітаються, аби перепочити, набратися сил і знову у мандри. Якось за вечерею наймолодший вітерець промовив до братів. «Які ви щасливі! Усі такі поважні та сильні!» «Робите безліч справ, тільки з мене немає ніякої користі!» – сумно зітхнув малий. «Чому це ти так вирішив?» – поцікавився найстарший брат Буревій. «Щоб знати, чи є з тебе користь, потрібно світами помандрувати, спробувати свою силу. Ти ще не мав нагоди десь бувати». Нічого не зробив, то як можеш таке казати? Інші брати схвально загули, підтримуючи найстаршого. А малий знову запитав А коли я зможу мандрувати? Силу пробувати? Лягаймо спати, а завтра про все й довідаєшся. Вранці наступного дня. Вітри розлетілися світами у своїх справах. Тільки Буревій залишився з наймолодшим вітерцем і сказав йому «Сьогодні твій перший виліт у світ. Ось тобі від мене порада. Літай, придивляйся до всього. Ну а далі матінка природа». Підкаже тобі, як діяти. Тоді ти зрозумієш, для чого ти тут і що маєш робити? Г Гаразд, промовив наймолодший вітерець і трохи ніяково озирнувся довкола. Все буде добре, підморгнув йому брат буревій і, попрощавшись до вечора, полетів у своїх вітряних справах. Ну, що ж, треба спробувати, мовив сам до себе вітерець. Він легко відштовхнувся від скелі і полинув, розправивши крила. Йому так сподобався той політ, що вмить стало гарно і весело на душі. Ось тоді і почув вітерець, Голос матінки природи. Легенько літаючи, ширяючи над землею, Будеш холодити, повівати, Спеку проганяти, всім допомагати. Спасибі, матінко природа, Радіючи відповів наймолодший вітерець. Ось, тепер і в мене є справа, Буду і я корисний. Полетів вітерець над полем, де працювали люди. Сонечко припікає, спека неймовірна, ніде холодочка немає. Дмухнув легенько наймолодший вітерець, охолодив спекотне повітря. І люди подякували, бо стало легше дихати. А він всміхнувся і полетів далі. Незабаром притомився та й сів перепочити на гойдалці з вербових гілок. А верба росла біля ставка, що сріблом виблискував на сонечку. Бачить наймолодший вітерець, що посеред ставочка на зеленому листочку сидить засмучений коник-стрибунець. «Привіт, з трибунчику. «Чого журишся?» – запитав вітерець. «Здоров був, вітерцю! Думаю, як би мені до берега дістатися? Додому вже час, а я тут ось застряг». «Не біда! Допоможу тобі зараз!» – весело промовив вітерець. «Тримайся міцніше!» А тоді... Легенько дмухнув на листочок І той рушив З місця А далі ще і ще І вже наш коник екстримунець Наче капітан корабля Поплив До ближнього берега За лічені хвилини Дістався безпечного Місця Дякую тобі, друже, за допомогу Без тебе ще не скоро Був би я вдома Та я ж Нічого особливого й не зробив, тільки легенько дмухнув Може й так, але якби не ти, ночував би я на листочку посеред води А вдома рідні хвилюються, та й вечерею міг би стати якийсь жабці А завдяки тобі я повернувся, живий та здоровий Ну, хай щастить тобі, конику з трибунчику. Усміхаючись, відповів Вітерець і подався далі. За якийсь час долетів він до підніжжя гори. Бачить, сидить за кущем маленьке зайчиня і тремтить від страху, а до нього наближається хижий вовк. Зрозумів Вітерець, що зараз біда буде. Що робити? А біля підніжжя гори пісок і каміння. Як дмухнув вітерець, що щосили, аж увесь пісок з дрібними камінчиками полетів в бік вовка. Той почав кашляти, чхати, лапами очі терти. А зайчиня за той час дісталося безпечної нори, де на нього вже чекала матуся зайчиха. <гул> Завив сердито вовчисько. І де ти взявся на мою голову, вітрисько. Очі мені засипав. Через тебе я не повечеряв смачнючою зайчатиною. Вовче, присоромив сіроманця вітерець. Хіба ж можна маленьких ображати? Ти великий, сильний. Як не соромно. Іди швидше звідсіля і ніколи не повертайся. Тепер я тут вартуватиму. Тебе, розбишаку, пильнуватиму. Не дозволю кривдити малечу. Що сказати. Піймавши облазня, сірий вовк поплентався до лісу. Злий та голодний. Дякую тобі, Добрий вітерцю, що врятував моє дитя, мовила мама Зайчиха, пригортаючи маленького синочка. Якби не ти пропало б. Мені неважко було боронити маля, але зізнаюся, що я й сам за нього злякався. Бережіть себе, бо хоч я й насварив вовка, він може повернутися. сказав на прощання наймолодший вітерець. І подався до рідного дому. Хоч був стомлений, але дуже щасливий, Бо вже точно знав, що і він приносить користь. Плетиво У дуплі старезного дуба багато років жила примудра сова, Яка, здавалося, Знала про все на світі До неї за порадою повсякчас Зверталися мешканці казкового лісу Якось до неї за мудрим словом Прийшов маленький павучок «Шановна пані!» Прокашлявшись, мовив малюк «Порадьте, будьте ласкаві! Що маю робити? Як на світі жити?» Що саме тебе турбує? Якої поради ти хочеш? Незрозуміла примудра сова. Даруйте, я так хвилююся, що розгубив усі потрібні слова, знітився павучок. Річ у тім, що ми, павуки, зроду в рід століттями плетемо павутину, а мені... Сплітати однакові сірі сіті нудно і геть не цікаво. Від цього я страшенно страждаю. От мені б щось гарне і корисне. А ти вважаєш, що сіті то не потріб? запитала премудра сова, звівши догори одну брову. Зовсім ні, ні. Сіті потрібні для. ну. Для різних цілей. Але я, я мрію зробити щось таке, аби було і мені цікаво, і іншим корисно. Захоплено промовив павучок. Ну що ж, помовчавши, промовила примудра сова. Можу дати одну пораду. Але чи скористаєшся ти нею, що будеш щасливим? Того обіцяти не можу, бо кожен сам обирає свій шлях. Та цікаво буде, чи ти готовий до змін? Готовий, майже пошепки відповів павучок. Що ж, коли так, то приходь до мене завтра і ми розпочнемо уроки. «Плетіння!» «Гаразд! А що будемо плести?» «Що?» «Усе, що буде гарним і корисним, і зможе приносити радість!» Наступного дня павучок чекав з нетерпінням. Примудра сова, як і обіцяла, показала малюкові кілька способів, плетіння різних речей. Тільки вона користувалася для цього спицями та нитками, а павучок плів із власної павутини. Минали дні. Павучок терпляче вчився всіляких премудростей і незабаром досяг неабиякої майстерності у плетінні. А ще навчився використовувати Квіти, трави, ягоди, аби фарбувати свою павутину в різноманітні кольори. Тому з-під його вмілих лапок виходили речі дивовижної краси. Невдовзі слава про маленького умільця облетіла весь казковий ліс. По чудові, плетені вироби до нього шикувалися в чергу всі модниці лісу, та й не тільки модниці. Усі бажали мати тепленьку, яскраву вдяганку чи торбинку від маленького майстра. Якось увечері, коли премудра сова неквапливо сьорбала вечірню каву, до неї знову завітав павучок. – Доброго здоров'я, пані! – звернувся маленький майстер. – Вітаю, вітаю! – озвалася сова. І з чим цього разу навідався? Завітав з подякою. Завдяки вам я навчився всього, про що колись лише мріяв. А чи ти щасливий тепер? запитала примруживши одне око примудра сова. Так, дуже щасливий, усміхнувся павучок. Рада це чути? І собі у відповідь посміхнулася птаха. Прошу прийняти маленький даруночок, як подяку за добру науку, люба пані. Промовив павучок, простягаючи маленький пакуночок. Щиро дякую. А що це? запитала розчулена сова. Це особлива. Неймовірно тоненька, проте дуже тепла хустинка. Я сплів її для вас із найтоншого мережевого туману, та сріблястих промінчиків місяця, а ще додав тепло свого серця і оздобив росяними діамантами. Премудра сова розгорнула пакунок, а там сяяло сріблом Виблискувала росою і гріла щедрим теплом неймовірної краси дивовижна хустинка. ХТО ГОЛОВНІШИЙ У синьому синьому небі жила собі маленька біла хмаринка. Тут було багато хмар і хмарин, кожна з яких – Мала свої справи та обов'язки, всі хмари були різними одні грозовими, другі дощовими, треті сніговими. Щоправда, маленька хмаринка ще мало знала про всіх своїх родичів, бо не так давно народилася. Жили вони дружно та без суперечок, поки малій. Не закортіло спитати в когось зі старших хмар, хто проміж них найголовніший. Ой, лишенько, що тут почалося? Кожна з дорослих хмар намагалася довести, що саме вона найголовніша. Тут і я найголовніша, гримнула грозова хмара. Бачиш? Яка я велика і сувора та грізна Гримаю громами, сиплю градом, блимаю блискавками Всі мене бояться, отже я найголовніша Як би не так, втрутилася дощова хмара Ти всіх тільки лякаєш Твій град нищить врожаї, дірявить дахи, а блискавиці палять дерева та й гуркіт стоїть такий, що хоч вуха затикай. Що доброго? От я справді найголовніша. Поливаю дощами поля та ліси, вмиваю деревам листочки, допомагаю рости травичці і грибочкам. Я напуваю спраглу землю, коли вельми спекотно. Мене всі люблять і чекають. А ще дітки радіють дощику. Бо охоче стрибають по калюжах І веселка після мене зависає в небі Отож, моя робота є найважливішою Та що ти, сестро, таке кажеш? Обізвалася снігова хмара Тож я, я найголовніша з поміж вас усіх Коли настає зима, я струшую на землю сніжок Усю землю вкриваю сніговою ковдрою, вкутую тепленькими шубками і дерева, і кущі. І їм не страшні зимові холодні вітри, тріскучі морози, сплять собі аж до весни. Сил набираються, аби потім порадувати всіх соковитою зеленню та буйним цвітом. Тож... Міркуйте самі! Далі решта хмар почали доводити, що вони головні й потрібні, і тому чинили неймовірний галас. Урешті пересварилися всі і перестали розмовляти. Запала дуже неприємна мовчанка. Ображені та сердиті хмари зиркали одна на одну і відверталися. Мала хмаринка зрозуміла, що накоїла лиха. «Це ж треба було мені таке запитати. Тепер всі ображені через мою необачність», – мовила вона. «Вибачте, дорогі мої тітоньки і сестрички, я не хотіла вас пересварити. Намагалася лише зрозуміти, хто головніший і потрібніший. Але тепер уже знаю». «Ну то і нам скажи!» – гримнула нетерпляча грозова хмара. «Так-так, ми, ми теж хочемо знати!» – мовила дощова хмара. «Дуже цікаво!» – подала голос і снігова хмара. Всі знову загули і обступили маленьку хмаринку, бо дуже-дуже хотіли дізнатися, якого висновку вона дійшла. «Прошу тиші!» – спокійно і урочисто сказала хмаринка, а її голосок кришталевим дзвіночком задзвенів у синьому небі. «Те, що я зараз скажу, дуже важливо. Тому я хочу, щоб спочатку ви всі помирилися і більше ніколи-ніколи не сварилися. Насправді зовсім не важливо, Хто головніший? Ми всі однаково потрібні. Кожна з нас робить дуже важливі справи і для людей, і для природи, і для звірят, і для землі. Без нас їм не обійтися. Хмаринка замовкла і сонячно всміхнулася. А далі посіяла на землю дрібний. Та теплий літній дощик. Відразу ж після цього Веселка розкинула на небі Свій різнобарвний рушник, А всі хмари та хмарини, Погоджуючись з малою, Закивали голівками І задоволено всміхнулися одна одній. Відтоді вони більше ніколи не сварилися. Яблучко Ця історія трапилася в осінньому лісі. Так сталося, що серед лісових дерев на самому узлісі росла собі дика яблунька. Яблучка на ній були гарні й червонобоки, проте їх оминали лісові мешканці, бо мали ці плоди Кислуватий смак. Зазвичай матусі й бабусі звірят використовували їх, коли варили на зиму повидло для пиріжків. Та чомусь ніхто навіть не здогадувався, що яблучка потрібно зривати, дочекавшись першого морозу, бо тільки тоді вони смачні й солодкі. Тож усі плоди обривали ще ранньої осені для повидла. А коли вдарив перший морозець, то й ті, що висіли дуже високо, згодом самі попадали в траву. На самій маківці дерева залишилося одне однісіньке, рум'янобоке яблучко. Висіло воно там довго, довго і чомусь ніяк не падало а красувалося і роззиралося на всібіч. Сумно йому було, сумно й одиноко, бо ж уже й листячко почало облітати. І раптом одного дня на нього звернули увагу аж троє мешканців лісу – їжачок, лисеня та вороненя. Не змовляючись, опинилися вони – в один час на тій галявині та й вгледіли рум'янобоке яблуко. А коли вже зустрілися, то й розговорилися. «Це яблучко мені дуже-дуже потрібне!» – мовило хитрувати лисеня. «Кар! Мені воно теж потрібне!» – каркнуло ворониня. «Я теж хочу це яблучко!» Вохнюпився їжачок Але ж воно одне, а нас троє Озвалося воронення Треба вирішити, кому з нас воно най най, -най потрібніше От йому й віддамо, так буде справедливо Запропонував їжачок Гаразд, а як довідатися, кому воно найпотрібніше? Замислено запитало лисеня. Хай кожен скарже, навіщо йому це яблочко. І ми вислухаємо, і вирішимо. Промовило вороненя. Каржи, їжачко. Їжачок аж почервонів від хвилювання. У мене захворіла сестричка, і я пішов шукати для неї «Чогось смачненько, аби трохи втішити!» «Так, зрозуміло! Тепер ти, лисенятко!» Лисенятко розхвилювалося і мені... «А я... Ну, я просто дуже люблю соковиті яблучка!» Засоромлено відповіло воно. «А ти...» Разом запитали їжачок з лисеням. Кар. Ну, я теж люблю Яблочка. А ще більше кар насіннячка, що в них всередині. відповіло вороненя. Скидається на те, що в їжачка найвагоміша причина, промовило лисеня. Саме так, кар. Промовило Вороненя. Яблочко твоє, їжачко, забирай! Але ж, але ж мені шкода, що ви, друзі, залишитеся ні з чим. Засмутився їжачок. Це не біда. Головне, щоб твоя сестричка швидше одужала. Каркнуло Вороненя. Так, так. Підтримало Лисеня. Всю ту розмову чув дідусь-пугач, що сидів неподалік на товстій гілці старого дуба. Всі його дуже поважали і вважали наймудрішим птахом у всьому лісі. Він кахикнув раз, вдруге, аби привернути до себе увагу. Малята озернулися, а він промовив. Якщо хочете... Мудрої поради То ось вона Беріть худко яблочко Та йдіть до річки Що за галявиною Там під берегом Біля крислатої верби Дядько Рак живе Як прийдете Гукніть йому тричі Бо він трохи Не дочуває Попросіть його ти яблуко мудро поділити. У нього клешні гострі швидко впорається. Дякуємо, дідусю, повеселішали малі. А як то поділити мудро? спитало вороненя. Скажіть, щоб поділив ось так половинку їжачкові, другу. Лисеняті, ну а серцевинку вороненяті дати Ой, дякуємо вам, дідусю, дякуємо за мудру пораду Вхопили вони Яблочко та мерщій до річки подалися Саме завдяки кмітливості старенького пугача всі залишилися задоволені та найголовніша мудрість у тому, що звірятам вдалося не посваритися між собою. Кожне з них готове було яблучком поступитися заради друзів. Дякуємо, що прослухали ці оповідання. Щира подяка авторці пані Віталії Савченко за те, що довірила озвучити її чудові твори. Підпишіться на наш канал, поставте вподобайку цьому відео та розкажіть про нас, вашим друзям та знайомим. Давайте будемо українізувати цей світ разом! Почуємося на Калідорі! До нових зустрічей! Thank uh you. -huh.